Bai, bai, pixka du ama burua, ez dugu denborarikuko gane, du da initzukaiteko, edo enzegidan pundu bat hartu dugu eta beharrik, beharrik. Eta zuk induzu, hor, uh, justu hori uh, eta sortzitan, zuk hartu dutzu, pixka bat zure gain irresponsabilitatea e hartu duzu. Bai, bai, hori gaiten alda, eh, ikusten nuen hor Brino Piskaten erbartzen zela giblean, Sebastian ere bizpailu xake uh, zitu eraman, beraz, bai, bon, entzatu nahiz hor, enzegidan puntu bat hartzea, pastu da eta ere beharrik, beharrik. Plaza, zuek bayonaren dakoa izizte, baina iluak uzeizak izizte, plaza guntza zautzen duzue, eh? menturaz hor diferentzia eginda. Bai, pentsatzen duen estapenean hor izan dela uh, diferentzia, eh? gukongui zautzengin nuen, bagi, bagi nuen uh, ezkerra ateratzen zela ere, eta bai, hortan eginda di, diferentzia. Arretagenean ba, berbat azure azkenen titulua, edo aspalditik ez nuen Bai, aspalditik ez nuen nukan, bo. Azkena hori ezin da errana, eh? Agian uste bat gehiu eginendu gu gazte batzuekin, erdagiekin ez dakigu gaindik, baina mo, momentuko ongi ospatuko gauek.